Із бур, о молода гонице, ти пролила своє дання і світом гомін і стрілиці дзвінкокопитого коня. 1925 рік. На цього Юрій Маженко написав був таку пародію. «Куди ти прешся, молодице, отак наосліп, на осліп, навмання, Наколиш око на ялицю, чолом розтрощиш кам'яницю, І все на ицю і на ня. Не доженеш ти таємниці, скочивши охліп на коня?» Тож не кінь, і не кониця, і не тигриця, і не левиця. То – звичайненьке шкапеня. Слід ще згадати один жартівливий колективний твір, де неокласики поглузували трошки самих себе та й супротивників своїх. Назва цього твору – «Неоклясичний марш». Він містить у собі хорові партії і сольові номери. НЕОКЛАСИЧНИЙ марш. Хор. Ми – неокласики. Потужна революційна течія. Йдемо напружено і дружно. Леконт де ередія. Ми виникаємо стихійно, щороку сходячись на чай. Страшися, плужа, безнадійний, і статут свій переробляй. Филипович Солу. Я славив землю, славив вітер, і врешті вийшов на простір, щоб лити з ясномудрих відер музику звечорілих зір. Мене позбавлено емоцій, і безучаснено давно, але на 33-м році почав я славити кіно. Хор. Ми – неоклясики, єдиний ще не зіпсутий молодняк. Покинь свої сашунюк пини, бо славить нас уже десняк. Рильський, соло. Я з білих островів з'явився, поплив у синю далечінь, В рахунку весен помилився, крізь бурю і сніг іду, як тінь. Учіться, молоді поети, блюдіть анапист і устав, Вінок сонетів, тріолети я, не писавши, написав. Хор. Ми не поети, а піїти. Коли не з нами, обминай, Верлібри пишем знаменито Едшмід, Вергарн, Шпільгаген, Гайм, Бурдгарт Соло. Загул пошив мене в поети, Втопив у липовім меду. Заліза якою сонети. Що хочеш, те й перекладу. Хор Мелеба дюрівня і щуці, а рак червоний нам дарма. Хоч ми й не робимо революцій, але й життя від нас нема. Драйхмара соло. А я, ковчег покинув Ноїв, прибившись на червоний шлях, і муку слова заспокоїв в шахризаданих садах. На ослі похлеб юрбою, за словом слово ткне і мкне, і арарат за магалою лякає товтрами мене. Хор. Ми, неоклясики, завзято милуємося на древній світ. І все не хочемо вмирати. Гомер, гораці, геракліт. Зеров, соло. Палює лади на полону, покладений у саркофаг. З академічного амбону, червовіщаю, як оммах. Мій дар – костриця буревію, а хвильовому – мадригал. За голові – калататія, а Савченкові – капітал. Хор. Ми – неоклясики, потужна літературна течія. Ступаєм дружно, харалужно, леконт даліль, редія. Могилянський, соло. І я, боїть за вищий рівень, неоклясичний славлюхист. Та проспіває тричі півень і вправді отречений лист. Масонський вигляд, жест лицарський і під плахвою пук цитат. Мій Санчо Панса – луначарський, а Маркс – мій приятелі брат. Хор. Поникне, гордий Пилипенку, багато є у нас імен. На Зголоскевич, Титаренко, Сковорода і Дебальмен над українськими ланами духне оклясаки буя і раз у раз чаюють з нами «Леконт де ліль, ередія». Сучасність, простягаючи руки й переходячи з Рим на асонанси. «Оплем'є горде, неслухняне, не одвертайся, не тікай! Приїде в лоно Авраами до Соломона щупака!» Апотеоза. Яких-небудь маніфестів неокласичної школи годі було і шукати. Бо ніяких програм вони не намічали. Та й сама назва неоклясики була випадкова і вказувала лише на те, що поети, яким її причеплено, хотіли вчитися у клясиків, тобто майстрів, які дали нам невмирущі зразки поезії. А це, розуміється, було не на руку поетам, які нічого не хотіли вчитися, ні стискати себе жадними нормами і ненавиділи все, що стояло вище їх. Заздрість, кар'єра та гроші були єдиними рушіями їхньої механічно-бездушної творчості. Від тої черні відмежовувався Зеро в одному із своїх ранніх російських віршів, як у Бовському присвяченому. І на стізях немоготованих ми бачимо тільки, вір-ні-вір, розбойнічкав, і розпоясаною зверь Но нас не тронет злає лапіще, Ми очертім волшебний круг, А в кругі мус святее капіще І цицеронівський досуг. У 1920 році розпорезана звірина І розкуті розбешаки